ויאמרו עליהם, לכו, חקרו את הארץ. ויבואו הר אפרים עד בית מיכא, וילינו שם. המה עם בית מיכא, והם הכירו את כל הנער הלוי, ויסורו שם, ויאמרו לו, מי הביאך הלום, ומה אתה עושה בזה, ומה לחפו? ויאמר עליהם, כזו וחזה עשה לי מיכא, ויזכרני, ואהי לו לכהן. ויאמרו לו,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 ויענו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ ליש, ויאמרו אל אחיהם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה? ועתה, דעו מה תעשו. ויסורו שמה ויבואו אל בית הנהר הלוי, בית מיכה, וישאלו לו לשלום. ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם, ניצבים מפתח השער אשר מבני דן.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 שים ידך על פיך ולך עמנו, והיה לנו לאב ולכהן. הטוב היותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל? ויתב לב הכהן, וייקח את האפוד ואת התרפים ואת הפסל, ויבוא בקרב העם. ויפנו וילכו, וישימו את הטף ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם. הם הרחיקו מבית מיכה,